Jo, gående på Götgatan så fick vi precis ett ämne från eh, P.E. Nä Näslund. Ämne, konsten att vara tokbakis. Ja. Och det är väl dumt egentligen att det är du och jag som står pratar om det För vi har ju... Jag har ju en mästare i frågeställen själv. Rinnaralf. alls. <skratt> <skratt> ja. Men han får ju... Konsten. Han, men han får han får, ju, han får ett poddavsnitt uppkallat efter sig. Rinnaralf. Ja. <skratt> <skratt> Vad är, vad är egentligen konsten? Konsten att vara, Konsten att vara tok Ja. Det är väl att eh, alltså till att man dricker jättemycket kvällen innan. Ja, det är viktigt att man dricker mycket och regelbundet, tycker ja. innan för att man ska för att det man ska kunna få några effekter liksom, som man vill ha. Och det är väl det som egentligen är, är det rätta med konsten. Det är, som är konsten. Ja. Ja. det som är konsten. Drick mycket, drick mycket. Ja, bra, ja, då tar jag det. Du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Äntligen Nummer 40 Ja det här är Vad passar bättre än att köra på twang Det här är lite som vårat The Monks Ja just det Vännernes. ja. Kan du gå och klippa till när unga som har på att göra massa till större inspelning? <laughs> ja. Nej, inte vänner utan du, du är jag Ja, Seinfeldt, just det. just det. Vänner heter ju... Eh, central... Central... park Nej? central so Park, det Ja, men det, det heter ju någonting... Café heter ja, ja, ja, det du har du ja. aldrig sett det Jo men jag har dålig koll på det då, vad ja. det, heter. det heter någon variant på Central Park tror jag. Och just Monks också Vad heter Steinfeldt äh, Café Vad var den som Susanne Weger Sjöng, sjöng om också Tom Steiner Heter det Jag Du vet hette. den sången Jo men heter det Tom Steiner i verkligheten eller? Ja, han hette eller om det hette inte det Monks egentligen. Nej, okay. Det heter någonting annat. Mm. Och då var då det program om om det bland annat. Att, att det var mm. att det var det där okay. det fiket. Och så att hon sjöng om det där också. Ty, alltid tyckte det var så omysigt utav kaféet. För det var ju lite så här gamla... Domus kafé, liksom. det var ju inte speciellt. Nej. För <laughs> länge sedan. Nu är det ju kryllar och caféer som är som twang Specifikt Var det nere och fika någon på Domus Domus? Det fanns Ja. Tror jag. Det är klart de ja. ja, jag käkar lunch någon no, no, då. där någon lördag snarare Jag kommer eh, jag åt tom på var ju där. Mm. Då ska vi gå ut på kvällen och jag vet inte vad jag skulle dricka om hade hade någon, någon vin eller där Och Tompa han skulle dricka och dricka öl Så gick vi dit på, på restaurangen, på Domusrestaurangen och fika och Jag tog en kaffe och en bulle, kanske Tompa tog en chokladboll och en lätt öl För han ville bara känna hur det kändes Och, och dricka och dricka öl om det kändes bra så satt han med chokladbollen och käka Och så, det här känns bra, det här känns bra ja, Det känns lovan i kvällen <laughs> Okej, jag upptärm. Med att du råkligt känner smaken. Testa den nu. Ja. ja hur ska vi snacka lite mod då? Ja. Nu ska vi skippa. Det? <skratt> ja, jag hängde inte med igår, men jag såg att de var råtorsk. Ah, ja, vi får se hur du går. <skratt> 5-0 hemma i ett så jättebra. Men jag såg att Mikaelen han hade ju tippat dem som slutfavorit eller som Växjö. slutfinner växer. Ja. ja. Han tog inte på att släppta, men just Växjö mm. jo, men det är många som tippar jag är... Och Modo har de flesta tippat ja, sist ja. <laughs> Säger du god Nej, <laughs> men bra, då släpper den tanken och så åker inte och in till Växjö oh, Det där är där ganska kort <laughs> den släpper den en och åker inte till tanken och han <laughs> På många varianter <laughs> Kanske jag förklarade att det var något mejl Eller sms som jag hade fått ifrån En på jobbet Och då skickas det emellan Mellan mig och Mats bra många gånger Och att vi, vi ändrar också På, på orden mm. Naturligtvis mm. Ja, jag har varit en massa mm. pajar Det här med att du har Ralf Edström som följer det tycker jag är väldigt intressant Det måste vi spinna mm. Hur kom det sig? Alltså, i, i en grund... sån legendar ja. Tack så mycket Tackar ja, men för, Först så var det att eh... ja, men Jag följde, följde Raffe Och så skrev han någonting Först på När det var i, när det var i, i VM OBS VM mm. Så skrev han någonting Någon tillägg ja, Nu är det 20 minuter kvar till match Han skulle referera i radion mm. Och Har vi snackat om det här Ja det kanske jag har jag gjort jag ser det. Ja, ja men i, alla, i alla fall den, ja. den grejen ja. eh, eh, Jo men för att komma eh, Långt och stora kort Så skrev jag ett meddelande bara till han eh, Om plate spotting För det har jag gjort en gång mm. har, du, har du det också? Ja jag har gjort det ja. Hela vägen Ja att man tittar på, på ja. Om man letar bil det 0 0 0 0 till och nu är det, det här. Nej, ah, men det... det, det jo, registreringen skyltar 001. Ja. ja. Upp till eh, 999. Och jag hade läst då att, att Ralf hade gjort det upp. Och att han hade gått ner också. Ja. Så jag frågade, jag hade du gjort... Hade du gått upp och ner och fick jag svar? Att eh, jag gick upp och ner och upp igen. Så det var det första från... Jag höll på två och ett halvt år från... Jag måste få upp. Och det gjort det första på nio månader. Då hade han visst åkt ut till landvätten på parkeringen, eller kört rum. Och han, och han skrev det. <laughs> han, han skrev, han skrev då också att, att, att. Jo, men det, det gick. Det, det blev ganska drift för mycket med sin pengar. Och så skrev man ju att du, du förstår vilken vinner jag man är. Ja. Och efter det där när vi snackade plate spotting så så för det tama. Det känns som det är en någon jag känns som en ganska stor tidsslöseri i min värld. Ja, men alltså, du åker du inte runt för att leta nummer utan det, det är ju när du åker runt. Men han gjorde går... ja, det. Men han gjorde det ja. Men, det, ja. Ja. Ja. men du menar att du, men håller måste ju allt du håller utkik efter. Ja, och det var faktiskt det som är en, en en en sjukdom och man måste ta dem i ordning. Ja. Så att 1 och så måste du bara sökas på 0.02 0.02, ja precis okay. Man kan ju fuska också <laughs> Ja, hur lukar det? <laughs> Fusk på ljudtråden Man får köpa pl platespotting på, på På En sån här grupp ah. Det där det var nästan 0.04 Ja, 0.40 Ja, runt det. Det var i alla fall 4 Nej, så, så var det därför Rafa förföljde för mig Mm och Sen var det förr, är han rinnar alla folk Nej, han förr <laughs> Han följer inte honom Men Ralf rinner Ralf Nja du Men du hade ju en konversation Lästa. Ja jo, Jag började följa Ralf igår <skratt> Och då tråkade jag se Ra Raffe ja Ralf och Raffe Ralf och Steffes sa näsan Det var råg Ralf rinner Ralf. Men jag tycker det är otroligt roligt att han håller på att svara alla. Som, vem som helst. Eller, det, det är ju faktiskt ett fenomen med Twitter. Jag har ju sett andra som som skickar till kändisar. De svarar. och så. Här liksom. och då, men han verkar ju extrem att han svarar på allt. Ja, det. ja. Och det var det som var roligt också. För att han svarade i, i, när han kommenterade på fotbolls Så svarade han i, i halvtid. Det är också ganska kul. Det här är skriver fint med någonting. Mm. Ja. Vilken eh, direktkontakt. Ja, ju men jag tyckte det. det, det är, ja. Och nu följde jag. Det är inte lika roligt, men jag följde. Kom in på Stefan Holm. Mm. Jag ska kolla vad, det, vad han Om han har några små roliga tweets. Jag, vet inte. jag har sett några vidarebefordrar. Han, han gör ju lite ord, ordvitt sådant. Ja. Men ändå, så jag orkar inte men ändå stora favoriten det är ändå Peter Ahlgren. Okej, okay, han följer inte. Mm. Ja. Men han, han, han brukar slänga in oss sådikt och du är så riktigt så kan det säga det riktigt. Ja. Och då, då, då, då, då någon har skickat den här som just att man lyssnar på det här. Nån dikt med en en sexa brytning och det känns som att det finns en person som kan gå i hand med just det där. Och det är han, han kan säga vad som helst. Det blir inte väldigt mycket... Är det liksom jämn kvalitet eller är liksom väldigt högt och lågt? Tänk tänkte tänk Galle Mattias dikter, alltså, som kallar det sändare. Bara, ja. bara man har på. Och, och det som är roligt det tycker jag, det är ju att det, just är en, det är en vuxen människa som sitter hållet på. Och det 10-åring som sitter och, och skriver fjantdikter på Nej. svenska lektioner, utan det är ju en vuxen människa. Mm. Och han har ju... Han är väl inte sponsrad någonting att göra under tweeten? Så <laughs> är det det som är roligt? Ja, jag, jag förstår inte. Du är inte intresserad <laughs> av det. Av svenska språket. Ja. Här ska vi gå fylla på. Ja. Yeah. Fylla på kaffe. Samman. Nu är det 1000 ska jag Över tid och stanna. Nu är det 1000 jag. Jag och Har du lyssnat på Walkers Nej, faktiskt inte det här alls. sista. Jag lyssnade i förra gången, för du inte vad det var handlar om. Jo, men det, det lyssnade jag. jag. har inte lyssnat sista. Ni går lyssnade på näst sista. Det var det här. De var lite i luven på varandra inför. Sista repningen och det här och... Ja just det, han vill inte Jag vill, jag vill, aldrig... inte, vara skåd... vill inte att det ska vara skådespelare Alex, Och Nej. de andra vill att det ska vara med lite så här Byggas upp kring en Ja, fiktiv Har du kollat biljetter? Mm. Nej, det var det jag tänkte på mig till också Jag har inte gjort det än för att jag, jag Är ju övergick den där vi snackar om Men jag ska När funkar det när som helst Det är ju för annars För det, det släpps ju nya också så det... Men det är jag tror det finns Jaha, vi får se det då <laughs> ja. Jo, nämna spelar ingen roll Nej, okej okay men då tar jag kanske i början av december ja, ja, absolut Ja, så blir det, det blir bra Nej, men en grej som jag tänkte på förut men de, det är det här eller med, generellt, och det har jag säkert sagt förut också, det är det här med att hela tiden fråga, förstår du vad jag menar är du med? Liksom, då, man, då man lägger fram någonting och pratar så att säga, är du, och så kan det vara världens mest självklara grejer, ändå så frågar den andra om den andra är med, liksom, eller? Förstår du vad jag menar? Vad det, är en onödig fråga? Jag tycker det är så otroligt onödigt Och särskilt de där två intelligenta människorna det, de, Jag tycker att och så, Generellt sett är det så många som använder det här För någon slags egen bekräftelse Jag tycker att man ska Det kan behövas i tre tillfällen typ. Det är om det är en utlänning som inte förstår svenska mm. Då kan man, fråga, jo, man förstår du vad jag menar man frågar, man frågar, Eller ett barn ja. Eller möjligen Någon som är otroligt trög tänkt. Men annars så ska man inte behöva fråga det utan då får man lita på att den som lyssnar kan Nej, nu förstod jag inte. Man ska vara, inte behöva fråga för det blir så upprepande. Ja, det är ju det. Och så sen, från engelska också de slänger det you know what I mean, you know what I mean, you know då liksom kommer över till svenska. En furo bara. Jag blir galen på en kille på jobbet förut som var bäst Så bara bla bla bla bla. Är du med? Är du med? Han låter till er är du med efter varje mening? om man hann och inte ens tänka du... efter, utan... Och då, ah. och då ska du vara helt bara... Nej, nu är det inte... Ja, men så gjorde jag nog. <laughs> jo, men... Är du med? Ja. Är du med? Ja. Är du med? Mm -hmm. Nej, nu är jag inte riktigt med. Jo, förresten. Ja. <laughs> <laughs> och så är man Jo, nu, nu är jag med. Nu <laughs> är jag med igen. Nu är jag på tåg. Är du med? Sitter Sitt bara tågstid. Ja, nu. <laughs> Som att man sitter. Man är ju inte Det blir också som en grej som vissa kan säga till ungar, mm. särskilt föräldrar, till liksom... Bra, bra, bra, bra. Okej? Okay? Ja. ja. okej? Okay? Bekräftelse... Mm. Ja. Jo men, att så gör vi så och så och så. Okej? Okay? Mm. Mm. Då kan man hellre ställa frågan, ska vi göra, ska vi göra så? Mm. Ja, pappa, det är okej. Och ändå, jo nu prata eh, språk och sådär. Så, där. så ja. jag kan tycka att, att vi säger är eh, om, om eh, man, gör, man skriver saker på Facebook eller någonting. Och så är det, ja, men det är vanligt. Mm. Men att man gör, man gör förkortningar på orden. Mm. Och det kanske kan... Eh, jag vet inte, nu kommer jag inte på någon grej men, ja. Skriver man mycket MKT kan vara Aha. What the fuck, <laughs> <Det är>. Jo <skratt> men att, att man skriver som det låter Ja Nu kommer jag inte heller på något exempel Men jag, jag tycker att det, det, det blir i mina ögon så ser det ut som att en som inte kan stava Aha. och sådana grejer sådant, sådant, sådant kan, sådant kan störa mig på mm. i min, i min Asperger-värld. Jo, nej men jag också delvis, samtidigt så gillar jag att hålla på och mixtra lite grann hitta på, jag brukar ju försvängelska och tvärtom hålla på alltså i sms och kort twitter-format såhär, men är det liksom riktig text då gillar inte jag det mm. om det ska vara menat att som en men liksom i små meddelanden så här: tycker det är roligt. Om det är medvetet. Men det, ju så... det kan ju vara kanske att du inte känner, ja. känner personerna i, i fråga heller. Nej, precis. Jag vet inte hur de, nej, de det är, är använder språket. Liksom. Men det, det är någonting i det där som stör mig. Ja. Ja. Är, det så, är det så att de ändrar mycket till MKT tycker du det är jobbigt? Nej, inte kanske. För det, det, det, det är ju en, mer en förkortning. Ja. Men att, att, man, att man, man skriver ett ord som det låter nu ja men det, En sak som jag stödjer mig skit på där Det har jag ju sagt det förut där med vart och vart exempel, Men sen det här De som använder fel De säger eh, Dem ska gå på disco det ska gå på disco Det ska gå på disco Eller dem kan man skriva det är ju men, men inte dem använder... Vi ska prata med dem när, an... Nej. Ja, men när använder man dem egentligen? Ja men det är ju som en... Vi ska, vi ska prata med dem Dem kan man säga det Skriver man, vi ska prata med dem ja. Men man, man säger inte vi ska prata med det Vi ska prata med dem mm. Men man ser inte Som en subjekt så här, Dem ska gå på Men det är skitmånga som man använder för att de brände ihop det med dem ja. Eller det ja, men det ja. Det stör mig mycket. Men det ska är... jag ser på Facebooks lingo. Vi, vi måste ju ha mera utbildade lärare mm. som, som, som, som kan. Det blir väl bättre på det det hoppas jag. Eller vad tror du? Ja, det är det. Vi får se. <laughs> du orkar inte <Jag> typ. måste... limp. <laughs> ja, nej jag vet, jag vet inte. Men båda dina föräldrar var ju lärare. Ja. Men så alltså, hur var det förr i tiden? Då var man väl lärare allihopa. Alla var väl utbildade. Jag vet inte de var ju det i alla fall. Men... Den var det i alla fall. Den var det. Men det beror på vart man bor. Eller vars man bor. Vars, vars är man. Nej, men... Vad menar du? Att alla var lärare... Jag tror att det fanns för mycket vikarier för som inte hade utbildning. Nu är det väl krav på att alla lärare ska ha alla vikarier också ska ha utbildning. Ja. Eller krav. Det, det är väl... Ett, ett önskemål Jag tror jag till exempel Sökte sökt till liksom lärare lärarjobb nu, men då var det att mycket att ja, du måste vara ut du måste ha utbildning. Ja just det men han vill, han, vill, han vill ju vicka som gymnasielärare. Ja. Alltså han är ju, är ju kung på matte och ja. statistik och excel och sånt där så han skulle ju säga oerhört bra Men han har ingen utbildning. Nej, men jag tänkte bara att, man, vill, att man, man strävar för att komma dit in i skolbyggnaden. Yes, jag Tycker det är konstigt? Ja, jag tycker det är konstigt jag skulle, Du strävar ja. för att komma därifrån Ja Snar, Snarare att leta bort Leta det bort till ett jobb Man kan jobba hemma Ja, det, är hemma ingen, det kan jag säga Det ja, är ett fördel jag, jag, heller nej, Jag har hört hur du har nu på slutet Vidrigt ja, då skulle du hellre, jo, jo, jag kan ju säga det var Jag vi pratade. hellre sitta och lyssna på sex år men, men jag vet, jag förstår det men det, var, det, det, det alltid, är alltid grönare på andra sidan Det är ju någon vi pratar i telefon Och sen skulle vi jo, vi, hade, vi skulle ta emot en ny sexårsgrupp På, på besök i timmet mm. Eller om vi hade haft det så berättade jag oss, Jo, men det var, vad heter det jag lite, Vi sjöng lite grann och jag körde lite munspel Fan vad roligt jobb att få sitta och spela munspel på jobbet <laughs> blått juror. Ja, halva bara bara bara man skulle och spelat med ett i en timme. Du måste en sidekick som är flura kök Det brukar alltid vara en sidekick där en Ja. Sk skulle du gilla det? Var sidekick på en lektion Man sitter. Ja. Sitter vid. Ska slide gitarr. Ja. ja. <laughs> Peko kört lite munspel förresten. Ju ra. Ja. det är svårt att blåsa in och ut, så inut mm. så. Oj. Det slår. Utan lägen själv. Men du fattar att det var inte så lätt. Inte att rosa rusa in ut. Gör mig tar. Nej, jag har jag har inte letat någonting faktiskt. Nej. Jag, jag kanske bara kollar på <coughs> att syn du... Men gå bort till hälsan när du börjar kolla lite, ja. Mm. Känna lite. Ja. Och sen, sen också kolla på du du köpte in på blocket va? Mm det ska jag också kunna vara en del. Ja, att man kollar runt lite, ja. mm. ja, som sagt, det kanske jag pratade om tidigare. Jag har inte riktigt vad jag vill ha. Nej. Om man vill ha en Rickenbacker eller en box Så det hänger med mellan... Köp i Liverpool läns Men hade de det? Men det måste ju finnas en musikaffärer. där de har låg oss utanför lilla ja. kamraten. Vi var ju på en, på en musikaffär. Det var väl så mycket light variant av Rössmans musik. Östmas musik fram, fram som, som väl sorterade. Ja, jag väl sorterad. Måde ja. fänte ingenting. När vi var i Berlin så var jag på en affär fruktansvärt stor. Det var liksom. Som en. Alltså, Hade du kollat upp den innan. Nej, men jag kollade upp den jag var där och så kolla över en gitarraffär Och så gick det det var, det det var som att Ja men det var som Olens sitter här i Stockholm Liksom En våning Bara gitarrer så här. Så nästa våning Var det där Galet stod det. Men alltså Vad är det för Är det som typ här på, på Forza Att det är vanliga gitarrer Liksom ja. Eller var det, det Inte också lite äldre Nej det var nya tror jag Mest Så att det var Ja som Forza ungefär. Men liksom Affären uppe på, på Fridens plan Ja just det, den heter? Deluxe Ja just det Och den ligger precis intill där du, där du bodde Tompa Studio Anna <laughs> Nej, Men även Tompa bodde ju uppe på Sankt Göransgatan Ja Och den ligger just i snett mittemot Sankt Göransgatan mm. den här Deluxe den här på mm. Och så precis bredvid den ligger det här Lite dubiösa stället, Studio Anna Vad är det? Nattklubb Ja sån alltså, här vi sitter på den gatan Nej, det känns inte till Ja, ja. nu växer näsan på Jag har aldrig hört <så>. talas <skratt> <skratt> ja, Och en annan legendarbo i närheten också En gammal poddgäst ja, ja, Söse Direktör mm -hmm. Ja. Jo men Sören, Sören vi, måste, vi måste greppa tag i Han nästa gång Han, han, <skratt> han, är, i han är i stan mm. <skratt> Och jag tänker nu, nu också när det är en, en söndag förmiddag så, så skulle man ju ta greppa greppa eh äh, när han är, är stå Ja, vi skulle åka det. upp till hotell och så där. Ja. Med, med, med, ja. men just det, han har inte varit i just. Vi skrev det röst. Eller, lite i på Köpenhamnsbåden. Ja. Och vi har ju tompa och och Jöga. och jogga och lälla. Jönga ska ju komma ner någon här Skriva ett mejl. eller bäst Då får vi då får vi huga han. Jag Nej, men för, uh, jag vill, se, jag vill se. Ja, men För att återknyta till här Gitarr Gitarr uh, Affär och såna grejer ja, men Där uppe på den här deluxe Det, det finns ju också bara såna här uh, ja. Nya, men ändå lite olika modeller grejer Men sen, det bästa jag har sett I USA så fanns det många ställen mm. Med lite såna gitarrer uh, Men det roligaste jag har sett det var Denmark Street i London Ja just det, och då så hade de hade Vox en affär ja. Ja. Men sen det fanns ju flera affärer som låg mm. lågen till mm. Där det fanns eh, ja, men, lite udda märken lite roliga grejer mm. Jag såg förresten, det var, jag kollade på en platta här i veckan Som har gjort en låt som heter Denmark Street, tycker jag vara. vara. var det Var Zombies eller? Jag minns inte mm. Jag, jag, så, jag såg nu förresten på eh, Det är många av de här äldre Filurerna från 60 band Som de dör ju en efter en Nu hade gitarismen Ditt favoritband eh, Chocolate, Chocolate Watch Band dött, dött det. det var inte roligt Och så den legendariska sångaren i Jag kan inte ens namn Men bandet Paul Revere och Andrew Raiders ja. Den sången. Hans Olofsons förgipan. Ja. Han hade kastat i en handduke som du säger. Ja, right. och Inte riktigt av pin, men Persons hade ju spelning igår. Det var därför det mm. rinnar alfan nere bland annat. Ja, just det. Varför var du på det? Ja, varför var jag, jag inte på det? Har du, har du sett dem? Eller? Jag har sett dem en gång. E jag och... Också en gammal podd, yes, Anders Själtrum. Vi var där på... Nej men vi var på en gratiskonsert konsert på... Vad hette det? Eh, radiohuset. Ja men just det. De körde ju såna här... På, på fredagar hade de Vi Vid lunchtid. Ja. Ett tag. Och det var lite... Det har de fortfarande, tror jag. Har de där? det? Det kan man kolla upp det brukar vara lite aktuella artister Weeping Will och sådär är ju våras tror jag. Mm. Eller när de släppte sen, nya platser Det blir bra ljud och mm. perfekt lokal sådär. Och Det är ju pris Ja verkligen. Mm. Uh, jo men vi, vi såg Persons, Persons pack Där När man kommer in där i, i radiohuset Är det radiohuset eller tv-huset? Radiohuset Det ligger på IVR Ja mm. Jag eller ja. båda gör ju det, men radiohuset är ju där, det borde det vara. ja vara. Jo, men i alla fall, det är ju alltid en massa känt folk som springer runt där. Mm. Så, så jag tog ett, ett, ett kort på Göran Lagerborg och eh, Kenny Håkansson var där. Då hade jag mm. väl gjort någonting för Kenny Kaiso, tror jag. Okay. De, Sparker, men ja. det var bra, tycker jag, jag såg mm. dem. Men jag har ingen större koppling förutom Tusen dagar här Nej. Jag lyssnar lite Jag tror jag köpte sista plattan den kom för Några år sedan också mm. Du då? Nej, ingenting det det. Jag tror jag bara lyssnar på den Det är det enda låt jag vet tror jag. Men... Mm. jag är ingen mot men jag har aldrig lyssnat på den Därför var det aldrig aktuellt Jag hörde ju att Bagger var ju där med att gäng kompisar Som är fans jag tror Näslund är väl också den. Persons Park känns, känns mer som ett Näslunds ja. favoritband än Älvkorn äh, än egentligen. Jo. Och så sen äh, ja, Anders Hälström sa jag att han skulle dit med ett gäng i äh, Helsingborg. Ja han det. Ja. När, när, när det vart Raffade på Twitter så, så, så kollade jag på Kollade jag på eh, På SDT för de hade lite, lite grejer Ibland mm. hade de 74 Och Om det var inför VM74 Eller under under VM mm. Så hade de bland annat Att eh, Jan Sackersson hade Spelat golf och lärt dem eh, Spela lite golf som stod och slog ut ja. Jo En eh, sån grej skulle inte då skulle inte väl en journalist som skulle det skulle knappast hända idag så. Nej. Sen också Åberg som stod i bar överkropp och och slog ja. bollar. och det var som att nej det skulle knappast heller hända idag. Han menar ju ja, ja, precis. <laughs> Bara överkropp och så den eh, halstucken på sig runt. Okej. En, en annan grej var också efter matchen typ konst att testa en trans mm. någon lokal. Eh, det var ju i Tyskland, ölens, ölens land. Men det, det tog de ju i För de fjärde tog de ju bara öl så att de dök ur efter matchen. Mm. Och det skulle inte heller hända idag. Och Då, då, då kommenterar de, det var kanske på stopp det var. Och så kommenterar de just det att, att eh, nej, det märks att det, att det här är länge sedan. Mm. Ja, ja men det, de är ju så. Hela holländska kroj för de här rökt ju. De jag satt i omkrivsrummet var ja, Bosse som gjorde det också, tror jag. Alltså. Ja var 40 år sedan. Ja. Jag, jag, vet, jag vet att när, när, när Argentina var 78, då satt den här andreas Om han heter Menotti. Han satt och rökte på bänken, han var lite kedjor rökade. Han och rökade hela mm. tiden. Det gjorde med på på svenska såna här eh, talkshows typ med Göran ja, ja. och när han satt och ju ja, ja, ja. där och Gary Engman, han var inte ju inte heller jag tittade ju sport. snubbar i i, i ja, men jag, jag tittade mer sport sportsnubbar som var höll på att röka och dricka så ja. men det tänkte fatta lite att hur farligt det var Piven Elke var väl ja röker också. Pekar in Alltså har rökt till länge på alltså han stod ju mål i och för sig det gick ju nej han bara stå det bara att stå och mota ja. jo, men det, det, det han var med på en mässan Var mässans det inte där han berättade just att när han var hade börja vara på Hon var i landslaget på träningslägret när grejer att han var, han var så dåligt tränad Ja var i i klubblaget Mm, men som sagt, det är bara står. där. <laughs> ja, mål i spelvis. Du behöver inte göra så mycket. Jag ser, jag ser det finns mycket Bamseting här runt här. Mm. Vad är för relation till bamset? Jag tyckte det var kanon när var 15-16 <laughs> <laughs> Nej, jag kommer, jag kommer inte ihåg vilken ålder jag var. Men är du 7-8 års ålder? Jag kommer ihåg att jag köpte första Bamse-nummer och så kommer jag 72-73 och jag och en kille satt och snackade Då var du sex år Nej, åtta Åtta, nio Ja, men det kanske var den åldern Då kommer jag vi satt och Jag och en kille och på lunchen satt och åt och pratade just om Bamse vad som hade hänt mm. någon, någon drake med en sån Det var lite tungt när det bara var, var tre och lyder skutt och skar Men sen fick han ju barn och. och ja, men det drams. hängde inte jag med på Nej, Det var efter min tid ja. Det var bara de här originalfarmor och och på den gamla Oppen goda tiden då då. var ja, varien var elak, sen vart han snäll. Alltså. Ja. Det var en nya, nya tider ja. Bamse snäll. Nu var det. Bamse snäll mot de snälla. Var det så? Ja. Nej, fantomen är hård mot den hårda. <laughs> ja, jag kommer min stora. Tiden var ju buster. Ja, jag också. Det är jag fantastiskt bra. Den fick jag premiär på Så kom den när jag... Samma... Var det en gång i veckan eller två, en gång i månaden var... Varannan vecka tror jag Det var ju ja, en höjdare ja, Buster hängde, hängde på ganska länge Kanske gick i, i 12 eller där, 12 mm. 13 Ja men det kanske var så men det, var ju, det, det bytte ju serien också så här, Kvalitet och så, Men det var ju vissa som var... Vad hade Tyk du, du? favorit? Jag tycker de flesta var bra Men jag kommer ihåg att det var ja, Rovers, rovers. Rovers, Roy, Rovers var ju jätt... Men det, det bytte ju tecknare så många gånger. Ja. Men sen gillade jag Lefty. att Han kom Lefty Lamp. Supermac då de började ju, med det. Var bra. Men sen bytte de ju också tecknare. Och, och det då blev det lite urvattnat ungefär. Knockout Charlie? Ja, den blev skitbra att ta. Också. Rovers var en serie, den läste aldrig. Den blev bara... För att jag tycker att var så tråkigt tecknat. Jaha. Ja, men det var ju olika tecknare. Men det var... Jag tänker mest på dem i början. Nej, men också sen... Till och med den här åskfåglarna äh, Tyckte jag om det Det var ju den här äh, Speedway-serien Ja, oh, det är min fantastisk jag är ju ingen Speedway-intresserad Men det, var, det tyckte alltså. jag var intressant <laughs> jag Har sen, jo... du slutat gå runt med den dackarna Käpsen? Nu är dungarna <laughs> eh... Men jag gillade ju Benny Gullfot i naturligtvis en klassiker ja. Också bytte tecknare I början hetade Kanon Keen Sämre kallon Cid. Det kommer av alltså han som Magnus Skolman. Ja, han är som alltså Dål hette kanonkin länge heter, men ja. sen så så vart det så här att konstruerat att han bytte namn till kallon. Han hade bytt namn till kanonsid Cid. Mm mhm. Jag vet inte. Det då startade inte Aspberg. Vad som var det? Jag, jag är ju lite ledsen. Ja, men varför, varför kan man byta det? ja. Jo, men och sen den här golfserien tycker jag var av Danny Boy, Danny Boy. Han kör ju svingen. Nej, svingen. Du kommer med ja. oh, kom helt rätt ryggt. Jäkligt bra ryggt. Bra och så hade han bara en klubba och så spelade han mot de liksom, tävlingarna. Han hade en järnfemman eller vad och så körde han eh, hela tiden. Ja, det ser ut riktigt. Man har 14 klubbor Nej, ja. det är som att man har alla klubbar. Man får ha 14. Danny jo, Boy. Jag, jag tänker på den här eh, kommunerfilmen filmen med, med Åsajden. Åsajden var bra. Det, det var ju fascinerande. Du var ju med från start. Ja, Åsajden finns på S&T Play i hela Åsajden. Mm. TV-serien med Björn det det Nordqvist. Jag inte att... ja, det blir inte det är så mycket det. portafläkt. <laughs> kan jag kan säga. Hon har Björn Nordqvist inte blev hyllad för sina skådespelarinsatser med all rätt kan jag säga. Ja. Jag tänker på den här filmen. Offside heter den med... med med Hammarby... Han jo, Jonas Karlsson. Ja, just det. Ja. Där tog de in en, en, en engelsk bokspelare. Och, som de lyckades värva. En som var bra, ja, men som slutade för tio år sedan. Mm. Han var ju med på framtiden på, på bussen för att svara Så fick kan ju bo här mot Jonas Karlsson. Och han, han svarade... Yeah, I, uh, I got you on a fish. On a fish? Ja. På en affisch. Ja. I, nej, eller man sa, I have you on a fish. <laughs> och dottern satt och him himlen med, uh, med ögonen. Uh, jo, sen, sen hade jag, ja, jag uh, den första serien, eller tidningen, som jag. var till och med innan. Innan Bamse, det var ju silverpilen. Ja, jag kommer ihåg, det, men den hade aldrig ut, det var innan, till innan. Det var ingen Nej, det var, i, i mm. det var in, innan jag innan kunde läsa så alltså, kom morsan, morsan läste den för mig. var mm. Kom jäkligt bra. Och med pul, jag tror han hette Katinka. Det gick från silverpilen till Buster till Bamsen. <laughs> silverpilen, Bamsen måste komma kommer mellan Bamsen var nog parallellt med Kalanka det ju också. Eller köpte jag. Ja, men Kalanka fanns det ju alltid. Ja. Och sen fanns det såna sån här pajastidning, då kom någon i klassen som... som... laba. Nej, vad heter han? <laughs> Lajban. Lajban. Men den hade man också. Men det var någon, någon kille i klassen som, vi pratade om tidigare, som tyckte var jäkligt rolig Hela och en halvan. <laughs> Hela och en halvan är så ämre än te, kan <laughs> säga. Fruktansvärt dålig tidning. Okej, okay, det kommer jag inte Bara så Bara få vattenhinkar i huvud och snubbla. Ja, det är bäst. Ja, sån här rolig humor. Ja, men sen Lilla Fridolf och de här... Typ. Jo, ja, det, det var bra. Åsa -Nisse. 91 91, ja. 91. 87-an axel sånt. Mm. Och, och ny... Fri revers. <laughs> och 91-an du har... Det ligger utanför dig. Ja, just <laughs> det. Finns en pub på, på ringvägen? Ja. ja, det var där. Eklan. nu växer den efter på dig. <laughs> Men den här Kina-krogen på, på ringvägen, var ligger den egentligen? Jag har aldrig fått en grepp på det. Det den ligger inte ens på ringvägen. Då. Det är, det. ligger på... Jo men det gör det förlåt, det ligger på ringvägen Är det ner mot Skans tull eller Nej men borta? den jag tänkte, det är ju liksom Götgatan uppåt så där då ligger det på sida och jag bor åt vänster okay. Så den går ett kvarter bort Det är oh, den ja. jag tänkte för Kina kronor, för det där brukar så här, 20 kronor 4 ö för en hundring Ja, 25 8 för en 200 Etc, etc 12 för en 300 16 för en 400. Ja. Det är bra. Det var, det var någon unge som berättade en gång att eh, hade de en bil som kostade så jättemycket och så skulle jag berätta hur mycket den kostade. Och det, så han drog till med den största. Jag menar, det mesta han visste. Att bil, bilen kostade 50-80 lappar. 50-80 lappar. Jo, ja. Det är bara snagn. Det var det där vi fyra tusen spännande. Hågligt Ja, Ska vi runda av. Nu håller du med. Nej, vi runder av och du får. Uh... Jag får äran och klippa ja, den du får här en klippa du får här en och uh, välja musik. Jag visst jag har. Vi Amen. Snack... Du, du får fria händer. Ja. Jag får lyssna och ta något. Precis. Ja, det... men det var, var dagens. Jubileum, helt enkelt. Eh, jubileum. Men alltså, eh, om 10 avsnitt är det ju 50, så mm. tycker du måste vi ha, du måste vi ha eh, panel, panel, mm. precis. Ja. Det kanske panelhöjning. Ja. ja. ja. Enligt, ja. ja exakt. Ja. Ja. Så alla lyssnare ladda upp för om 10 tio, tio avsnitt. Mm. Var är för vecka nu? Vecka fem, vecka 40 nu, ja. Det kan kanske det bli kanske om, om blir du, för jul. före julia. Ja. Då kommer Tompan är från Uvik, jagga från Umeå. Rinner Alf. Ralf. <skratt> <skratt> Ralf kanske dyker upp. Rapper <skratt> från Helsingborg. Hemliga gäst. Ja. Han hade bronsen in inen sko så jag. Ja precis. Han kommer in. Han kommer in med, med en, en papperspåse på huvudet och med en som det. Vem? är den hemliga gästen? Han avslöjde direkt för att han är för lång Man känner man känner henne direkt mm. Och så har han svenska mm. landstadsrätten lansverks, på från 1974 ja. Vem kan du Och då, vilket nummer han hade? 10 ja. Men inte 78 då hade han ett annat nummer Kolla mm. Nej, men Vilket nummer han hade? Jag tror 222. Det är inte helt säker Jag tror att jag tycker det var konstigt att han har bytt nummer, men det var ju jo, men han, han, han var väl med i någon match har jag med bara som inhoppare. Ja, han var inte lika given då och i stjärna 74 Kanske var skadad För det det här tänkte jag att jag ska att jag ska fråga. Jag fråga till på om hans fråga också varför han bytte nummer mellan V och Ja, han hade 10, 74 och 22, 72 Vem var men, det 10, 78? Thomas Sjöberg, tror jag. Var det vem, som, gjorde du, han, han, han gjorde ja. i Sverige för han är mål. Det blev målfarare som mål, var mål nummer 10. Ja, men det brukar vara den stora stjärnan. Ja. Slatan, nu, alltså. mm. Slatan Thomas Sjöberg. <laughs> Ja. Det känns som ett undantag där ute. nu. Tomas Röberg, Malmö. Och där knut ihop säcken. Ja, men vad, vad spelade, vad, vart han proffs sen? Thomas ja, i Karlsroe tror jag. Han, typ han som... gjorde en dunderflopp tror jag. Jag, jag, jag, jag såg att... Abe eh, han tyckte inte att det var bra att, att, det var, att, att de förut i Europa hade vart proffs. Varså? Var det var inte den här sammanhållningen, eller det här äh, lagan, här lagan då, som han byggde på. Äh. Jo, och det var ju fint också när äh, de frågade han inför i, i slutspelsgruppen och de spelade. Då hade det ju en västtyskland, Staden, Polen, Jugoslavien. På polen så hade polen, och, äh, polen -matchen, så, nej, han hade ingen aning om hur de spelade. Han visste inte alls, han hade inte sett dem. Av alla de här lagen i VM så är det, så är det Polen vi har minst koll på. Inget koll Han är, <grobounds> yeah. Ingen kolla alls. Ingen skatting. Nej, på den tiden så, så mm. var det så var de inte ute och, och, och, och, och, och, och kolla sådär. Men då var det var ju så konstigt för att träningarna var helt öppna. Det var till och med som de stod och stod och svarade mm. på frågor under någon, så här, under någon övning. Och så, så bänna <,Crouse> som sa någonting och, och så kom någon skott och så Och då är det när allting var så öppet det var är ju konstigt att... <Month> att ja, mitt i liksom. Ja. Ändå. Det... Ja. det har hänt ett igen. Ja. ja. Jag, jag ska gå till år. Jag, jag ska fråga. <laughs> jag ska fråga raff. Rinner raff. Ja. Jag undrar. Jag undrar. Jag undrar också nu. När avsikt ska jag hitta rinner raff. <laughs> rinner raff. Ja, är det bra? Rinner raff. Jag undrar, jag undrar också nu, vad var det för mat? jaggas och gas på, på uppe på fredag kväll. Och vad var det för vin han drick? Jag drack förresten eh, Komplicit igår. Jaha, jag tyckte Nej, ung smak. Lite väl och Nu citerar han i Systembolaget. Ja, jag har ingen aving. Ja, nummer 40. Ja. Tack för att du det.